Thu më më bajdu <clears throat> Të gjitha falëndërimët Mirë njohjet Më të plota Më absolute Janë vetëm për Zotin tonë Gjelle Gjelalu hu Për lartësin e ti dhe më dhështin e ti Vetëm për Allahu Gjelle Gjelalu hu Kërkojmë ndihmë Dhe vetëm atë adhërojna Nërsa përshëndetjet tona Përshëndetjet e Zotit të bareke Vëtë ala beqimet e tij, rahmeti i tij, të gjitha mbi Zotrin më të mirë të njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shoqërt e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanat të cilat e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamat Do t'i ndajmë leje në Allahu xhelal xelaluh disa çaste para hutbesa e jumës, të flasim diçka nga ajo çka kanë fol njerëzit e dijes, njerëzit e studimit dhe mësimit të fjalës së Zotit Tebareke u Teala. Në javën e kaluar kemi vazhduar në tematikën tonë mbi të folurit mbi madhështinë e Krimit dhe se Allahu xhallal gjele jalalu është krijuas zot absolut i madh i lart meritor për dashuri meritor për të adhuruar dhe se çdo ekzistenca dhe se gjithçka shka që lëviz lëviz në përputhje me ligjet e tij lëviz në përputhje me kanunët të cilat i ka vendosur në gjithësi dhe thamë se studimi i kësa i meselëje është prej meselëve shumë të rëndësishme në jetën e besimtari dhe thamë në ligjeratët e kaluara se neve si besimtarë kur flasim për egzistencën e Zotit për madhështin e Zotit për kryimtarin e ti kë nuk në nënkupton mohim, apo dyshim, apo lëkundje apo hamendje, apo mosë Bindje në Zotin ton të barek e oteala Mir po nënkupton që ndruëshmëri Vajzdimsi nënkupton shtim i bindjes Zgjatje e rajve Mëndim të mir për Zotin ton të barek e oteala Nënkupton se Zotin ton jo të barek e oteala Nënkupton se Zotin ton të barek e oteala Nënkupton se Zotin ton në gjellë gjellë luhu Nëka doysht kër nëka kryuje Mir po ajdo që njëri ju tjet në përputje me Dëshirat e Zotit të barekë we teala, andaj prej shtyllave të imanit është besimi në caktimin e Zotit të barekë we teala, khayrehi we sherrihi, të mirin dhe të hidhurin, dhe të të keçin prej kaderit. Të keçin në sytet ton, ndërsa në realitet nuk ekziston kaderi keç, caktimi Allahut të barekë we teala që mund të cilsohet i keç. Mo dhjesht Neve nuk kena mundësi me të folorit ton, me studimet tona, me hullumtimet tona, apo njeriu nuk mundet me hullumtimët e ti, me kërkimët e ti, me argumentet që ka ati i shfaqen, nuk ka mundësi me arrit, me pohue eksistencen e Zotit, sepse Zotit vet pohën eksistencen e Tina, a i vetë dëshmën për vetë vetën po na, çka bojmë atëherë? Atëherë neve, çka bojmë? Ne vetë me shtojmë dhe e rrisim shikimin tonë në madhështinë e Zotit e Bare Kjovët e Ala. Andë Allahu Gjellë Gjellë për të qartësu këtë mesele në surën e nur e ka shëmbulli vetë vetën dhe e ka qujtë vetë vetën me cilsin e dritës ka dhe në Allahu gjele gjelelu Allahu nuru se ma vati wal ard Allahu është drita e qijejve dhe tokës Allahu është drita e qijejve dhe e tokës që nënkupton se për dritën nuk ka nevoj argument po drita është argument për të tjerët Pra, na në përmjet dritës e shohim njëri tjetërin e jo që në argumentojnë për dritën, nga se nuk është e mundur, nga se njëriju nuk ka mundësi në erësir të dëshmon as njësendët. Njëriju nuk i banë dobi, sytët ti në mungestet dritës. Qka i duhet në sytë nëse nuk ka dritë? Qka i duhet në veqet nëse nuk eksiston zërat, nuk eksiston toni, qka duhet nuk dëgjën ku gjahë, se shka dikush që e gafoll andaj, Allah u gjellë gjellë me këtë shembu që ka than, Allah u është nur drita e qijeve dhe tokës në në kupton, se nuk ka mundësi, dikush me than, unë e pohoj dhe kum e kumë gjithë kumë hasë në eksistencën e zotit nga se kjo nuk është e mundur, kjo është sikur me thamë, unë e dëshmoj për eksistencen e dritës, realiteti kësaj është drita dëshmon për neve. Drita dëshmon për neve gjematin dëruar, në munges të dritës njëriju nuk ka vlerë, në munges të dritës njëriju nuk e shef as ved vetën, në munges të dritës njëriju nuk do të shikhte as ved vetën në pasyrë, në munges të dritës njeri ju nuk do të adinte se qka kërkon kush është, që fandjenja ka qka vinë në këtë bot aja kuptu të ketë meselën nga së është nga meselët shumë të rëndësishme të jetës ton pra të folërit për Zotin të folërit për Allahun të folërit për madhështin e Zotin ton të barë kjo vë të ala nuk në në kupton që na krijesat Po dëshmojmë Po e gjemë Egzistencen e ti Jo Egzistenca e ti dëshmonë Për egzistencen tonë Andë Allahu Gjellë Gjellë Luhu Në gjune për nga mberve tha E fillahi shekun Fatiris se ma vati Val ard Tha Allahu Gjellë Gjellë Luhu Për ata që pyjetin Për egzistencen dhe madhështin e Zotit Tha Andë Allahun ka dëshimeh Anë Allahun ka dishime Allahu është dëshmitar i gjësendit Ka thënë Allahu Gjellel Gjellel në surën el-Araf Allahu Allahu është shëhid ala kulli shëj Allahu është dëshmitar për gjësendit Pra, që ti egziston a i dëshmon jo ti dëshmin e tina nga se ti nuk ke egzistu a i ka egzistu e pa fillim dhe pa mbarim dhe nuk ka mundsi një njerëz i cili ka pas fillim dhe mbarim me fol për ekzistencën e Zotit te bareke o te ala nuk ka mundsi dikush i cili një ditë prej ditëve ka qenë embrion ka qenë ujë i ndyrr ka qenë ujë i pavlerë ka qenë ujë i pa pa çmim ka qenë ujë se ka pa kur kush e një ditë prej ditëve ky ujë Me ardhë me dëshmu për egzistencën e ati i cili E kanë dzirë këtë tjetërin egzistencë Ha, Shalillah Allah është majmallë që në me thonë Aj, egziston Po aj, thotë për neve Ne egzistojna Dhe mbaj e shembulin e dritës Mbaj e shembulin e dritës Drita Na mundëson mu pa neve dyve Drita na e mundëson me pa njëri tjetërin E jonë na ja mundësojna dritës E asnuk na nuk kena mundësi me dëshmu për për dritën. Adhe Allahu xhelle xjalaluhu në Kur'an i sjell shembujt për të për afrojur xërat. Ka than Allahu te bareke ve teala, "Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas, wa ma yaqiluha illa al-alimun." Fa Allahu te bareke ve teala, "Këto janë shembujt, këto janë shembujt ilustrativ figurativ, të cilat i sjevim për njerëzit. Pra njerëzit kanë nevoj për shemboj, njerëzit kanë nevoj për shemboj me jau ilustru gjerat, për t'i kuptu ma letë, tha Allah u të mare kjo vë të ala, wa ma jaqilu ha illë alimun, ama thelbin, bërthamen e shembojve, nuk e kupton përvecë njerëzit e dishëm. Qa do ma thonë shemboj? që do me thonë shenë mbull divetaru thonë shenë mbull do me thonë me mor një gjë edhe një tjetër njërën e njëf njërën se njëf edhe vjen njëri ju tjetër dhe thot ketë shka se njëf ashë sikur që kjo shka ti e njëf mirë po ku është bërthama Duhë është me gjithë pikën e njashmëris Qka i njësën? Kjo e pa njohur atë kësoj qka e njëfë Në qka i njësën? Nëse e gjenë këtë pikë të njashmëris Atëher e ke kuptu shembulin Andë Allahu Gjellë Gjellëluhu Ka s'jellë shumë shembulin në Kur'an Ka s'jellë shumë shembulin në Kur'an Sa i përket dopsisë njëriut Zajfuakut të njëriut Pa aftësisë Dhe pa mundësi së njëriut Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu Ja Ejuhën Nasu Durib e methallon Fështëmi ule O ju njërës Ja u kemi sjelë në shemboj Një shemboj Dë gjëmë mirë Dë gjëmë mirë Inë në ledhine të dëru në mindunin la Ata të cilët I besoni Dhe i lutni Dhe i adhëroni Përveç Allahu të bareke Vë të ala Këmë e theli dhubeb është si kur shembul i mizës Si kur shembul i mizës Ku është nëshmëria Mes dopsi së njeriut Adhurimit të dikujtjet e përveç Allah Dhe mizës Tha Allahute Barëke Oteala I e slub E dhubeb Nëse miza Ha Miza, kriesa, qka neve e mormi shembul për vogëllësi, për pavlefshmëri, e për zojna me të madhe, nuk i kushton kërkush kujdes, e mbit ku ti mundsohët, se shka u vlerë, Allah dhe si Miza, mirë po, ku është shembuli, bërthama e shembuli, tha, te bare kevo te ala, nëse Miza, ja merë një sendë një rijutë, Një riu kur së në këthen ma të marrë me prej mizës. Dhe fund thë Allah u gjillë vala, da u fët talib, u al matlub, i dopt është kërkusi, edhe dopt është ajo që kërkohet. Pra, i dopt është një riu që ja ka mor miza një sendë, dhe dopë të është miza që ki dopë të njeriju së nja këthen mizës të martën dhe grabitin që ja ka bohe. E odo me këtë që imbë, që ka në thotë? Që ka në thotë? O ju njërës, ju nuk kini të aftë mu balafaquëve me miza që ka i kumë kryuëve. Ju nuk kini të aftë. Ju nuk jeni të aftë me dalë kërshim mizave të cilat une i kam kryue në formën që ju i nëndshmoni dhe nuk i doni dhe ju pengojnë kër ju silën rrëthe qark juve. Mirë po, a nuk ju shkon dërmendë se me ketë mizd vogël që ju ban të lashe e me ju mordi shka, kur së në këthani për jetë, dhe në sa shkenstarët në hulumtimet e tëre kanë thanë, Vërtetimi fjallës e Zotit Gjellaluhu -Gjell Andajna kër i ledzojnë ajetët Që ka thojnë a? Sadakallahu le adhim Të vërtetën e ka than Allahu Vinë shkencëtar Gjenerat pas gjenerate Dekat pas dekade Shekuli pas shekuli Dhe zbulojnë grimët Sa të vërtetave të cilët I ka pëhu Kërani I madhruar në librin e tina Që ka thojnë për ketë shembul Shkencëtarët, thanë Kjo është shumë e vërtet Nga se si kur miza Ta merë një pik uj Apo një pik qumësht Apo një pik Një grim së vogët Nga njëriju, nga ena e njëriju Njëriju kur së në merë ato më përditi Argument Ka thonë edhe nëse e kap në mizën Nga se dikush të të të në jam sheli, dirë dhe e za Shkenstarë ka thonë edhe nëse e jam byrë këtë rukët dhe e kap në mizën e ku ka më lecën e kap në mizën e kap dhe e kap në mizën dhe mundoni me janë nxjerë që ata që ka e ka morë s'ka mundë qi nuk ka mundë qi thot dikush po na e mbitim edhe e coptojna dhe janë nxjerëna s'ka mundë qi nga se ajo e ka tretë dhe e ka tjetërësu edhe nuk mullëshme me nxjera ta Ky është shembulli çka ka thënë Allahu xhallahu xelal wal ala. Da'ufa at-talib wal matlub, idobt është njeriu i dopt. Ës dopt, dopt është mizë. E Allahu më ka thënë më çka na thot, o ju njerëz. Me mizën ju sikletar, ju shqetson, nuk keni mundësi me ta më jamur diçka. Po me mua, me madhështinë e Allahut te bare keuta ala, me krijusin absolut Mallështia e ati nuk ka fund. Allahu جل gjele جلاله nuk ja di kur kush mallështinë e tij. Prandaj i kthehemi tematikes. Të folurit ton për Zotin nuk nën kupton se na po humbtojna me dëshmë cuaj ekziston. Çat sa kena mundsi me than drita ekziston. Kta nuk e thot njeriu i mençur. Drita ekziston. Drita është dëshmitar i Jonë. Andaj falëm ndaj lehrata të kaluara, se mësimi i madhështij sa Allahut, krijimit të tij, mësimeve të tij, udhëzimeve të tij është për gjërave shumë të rëndësishme në jetën e besimtarit. Andaj do të përmendem edhe dy prej dobive dhe kalojmë në faktin e dytë për madhështinë e Allahut Tebareke ve Teala. Ndërsa nga gjashtë faktet e para janë edhe dy tjera, edhe ajo është idrakun ni'me kapja dhe kuptimi i begatis. Njeri ju, asë njëherë në jetën e ti nuk dhe ta kupton begatin e jetës, begatin e nimeteve që ka ja ka dhuru zoti, deri sa ta adhuroje këtë zotë që ka ja ka dhuruhe. Nga se realitetin e sendeve e din veqëm Allahu Gjelle Gjelalu nuk e din askus tjetër. Pa adhurimin e ti, pa dashurin dhe i ti, pa në nështrim dhejti, s'ke me i kuptu se ndët asë njëherë, nga se mendja është e mangët ti kuptoj e gjërat në vetë vete, pa e dhshu e dritën Allah, u te bare ke vë te ala. Andaj djetarët kanë dhënë, mendja është sësiri, mendja është sësiri, në munges të dritës, nuk punon mendja, në munges të Kur'anit, nuk ka dobi mendja, intelekti, arsyjeja, nuk punon, pa dritën e Allahu të bareke vëtë e ala andën kjo është prej dobive tjera dhe prej dobive të fundit nga dobit është dobija e gjasht i hje ul i zë në gjallja e kërnaris një riu në këtjet ka nevoj me ndje kërnari mi po kërnari e cila ndallët në nivellët e duhurat veta dhe nuk e kalën vijën e cila për nëse kalohet, kalon në mëndjematësi. Kjo është shumë nëndësi për të kuptu robi dhe besimtari në jetën e tira. Njëri ju, në përmjet mësimeve të Zotit, në përmjet udhzimeve të Allah, në përmjet fjallëve të ti, në përmjet fjallëve të të dërguarit të ti, sallallahu aleyhi ve sellem, arrin në gjaldhen e kënaris, në gjaldhen e njërzores, sa është një njëri i privilegjumë. Një njerëz i cili e ka ndëruar Zotin e bare këu te Ala, një njerëz i cili Allahu ka çollime me ta, një njerëz i cili nuk është lon këtu si kafsha, si shtazët, jo, po ka një mision të caktuar. Mirpo, msimët e Zotit e vendosin në nivelin ku nuk ka lën në mendjemalsi, a kjo është shumë rëndësishme. e rëndësishme. Qase njerëzit e porzin shpesh, krenarin me mendjemacin Krenaria është me ditë se ti e njëri privilegjum Me autoritetë të Zotë i jatë Mirë po, ku është vija Qishme dalu krenarin për i mendjemasis Për i Kibrit, Fodullokit Diretarët kanë thanë Dalimi mes krenaris dhe mendjemasis është Se mendjemadhi i mendon të mirat Për i vedvetës A krenari e di se të mirat janë për i Zotit Andaj për çdo të mirë dveten, një dvetin, begati, thot, dhan, vet, të veten, për çdo nimet vetin, për çdo begati thotë elhamdulillah, Allahu më ka dhënë. S'kisha pas mundësi me arrit vet, ajë më ka dhënë taktet, ajë më ka dhënë mundësit, ajë më ka borëthanat, ajë më ka caktuë gjërat dhe unë kumri në këtë pikë, mos kishte dashë ajë, kisha çën kurkushi, s'kisha ekzistuë e kundërta e mendjemalli thotë unë kumri, unë kumba këta, unë me mençurinë time, me mendcinë time Ek së më ratë, kjo është dalimi. Andaj, në gjaldja kënaris është eduhur dhe në vijat e veta. Nëse kalohet vijat, kalohet në mëndjimënsi, ka thënë Allahu të barek e vëtë e ala, inë Allah, e la ju hibbu el mursidin. Allahu nuk i do fesat gjitë mëndjimëdhej në tokë. Andaj, kjo është prej dobive të cilat i kam përmendjetarët, në dobit e mësimeve të fakteve të zotit. Do të flasim për një tjetër element në botën e njeriut e cila dëshmon për madhështin e Zotit Tëbare Kjovë Tëala në gjuhën e Kuranit qët Fitra Fitra ka than Allahu Gjellel Gjelleluhu Fitra të Allahi leti fataran nëse alejha në të të cilën Allahu i ka kriuar njerëzit pra të ndëruar gjemat ne dhe kemi më brendin ton një në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në gjuhën e shëriati quët fitra. E qëka në kupton këna të rëshmëri? Qëka është kjo fitra? Djetarët në shpegimin e fitrës kanë shprejët të ndryshme e cilë aludon për një qëllim të caktuar. Edha ajo është fuqi dhe takat për t'i kuptue gjërat të cilat t'i janë rrëth e përqark njërijut. Fuqi dhe takat dhe aftësi të cilat ja mundsojnë njeriu natyrshmërisht me e kuptue se çka ka rreth vetit, kush është ai dhe për çka funksionon. Kjo është dashërmoria. Përse vit njeriu syni për çka vlen, por më pas vesh i për të dëgjuar, dëgjuar për për të elaboruar dhe për shpjeguar ndjenjat për çka janë, dashuria çfarë është, urrejtja çfarë është. Gëzimi çka është? Pikëllimi çka është? Ke këto definicione që s'kan nevojë për akademizëm. Kush e ka vendosur njeriu në brëndinë e tij na, se daloti, se dal buzëshësha ka vënë dietart, kërret këto gjëra quhen natyrshmëri. Natyrshmëri. Kush e ka vënë këtë natyrshmëri? Zoti Jon Tevare Ke Utela. Për çfarë? Për një arsye. Për një arsye që njeriu të ndihmohet me fitran, me natrëshmërin në adhurimin e Zotit të ti në hullumtimin e madrisa Allahu të bareke vëtë ala andaj prej fakteve të madrështisa Allahu Gjellegjellu është fitra kush e bërri njeriun që ta njëjnë vetë veti sa ajot qka nuk është e ti nuk bohët e ti djetartë në shpjegimin e fitrës kanë than njeri kur e vjedhë një sentë e vjedhja mërë tjetërit haj du të shmërisht trupi e ka vjedh trupi, dora me trup e lëkuës e ka mor e ka shtin gjep, e ka qute shpia vet ama shpirë ti i ti në tërshmërija e ti edhe nëse se dikur kush nuk e len rahat dhe nuk e len me përjetu atë të vjedhoren si dvejten i thotë gjithmonë kjo sashtë të jotja edha is bota rahat. Andaj çdo hajdut, çdo kriminal, çdo zolimtar në vetveten e tij e ndjen se e huaja nuk është nuk është e vetja. E huaja e vjedhur, e marrë në mënyrë të paligjshme nuk është e vetja. Andaj ka thën diëtar i famshëm i Spanjës Ali ibn Hazm, yonë për diëtarë të shekullit të 4 dhe të 5, ka thën i parë çka urrën zinaçarin lavirin me të cilën ka bë, kur vëri ka thënë është vet ky zinaçari. Pse ka thënë se shpirti e mundon. Shpirti fitra e mundon për veprën që ka bë. Ka thënë i pari, çka e ndjen te këçën e të vjedhmos është hajduti. Kush e bën ndjehta? Kush e banë në në brendin e ti, hajduti, laviri, kriminelli, zulumqari, mësë me qëndru rahat, në tërshmëria. Shpirti i ti, andaj shpirti thotë jo, sështë e jotja, së mund është me shiue, nuk të ga dhe në lau gjellë gjellëllu. Kush e banë me e dalue halalin dhe haramin, në tërshmërisht. Kush e banë me e dalue bashkëshortën nga gruaj a huaj, kush në tërshmëria. Natërshmërija e banë me i thanë grujës, gruje, e asaj që ka se ki gruje, nuk e ki gruje. Andaj njerëzit natërshmërisht e shofin në njeri me grujën e ti në rrug dhe nuk, nuk e shikon kërkush nëse dojnë është gruja vetë. Dhe kur e shofin tjetërin të cilën nuk e ka gruje, të njëtën të hecër, hidrohen, nervëzohen, ndijen të shqecum, se e ka prek një grua e cilën nuk e ka hadhalë kush i ban këto ndjenja me e, me i përjetuë fitra natyrshmëria kjo është natyrshmëria natyrshmëria është presenca më, më dështore, është për e vjetore me të cilat Allahu është argumentuar për madhështinë e tij ngase fitra është element që i vendoset çdo fëmiu në lindjen e tij ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam Rabi Huraira hadithën që ka transmetuar Imam Muslimi ka thonë alayhi salatu wassalam Kullu me uludin Jule du alel fitra Gjdo foshnje Gjdo i posa lindur Lind në natrëshmëri Në natrëshmëri Në natrëshmëri i din gjerët Pa ja shpegu di kush Natrëshmëri këto gzimet, piklimet Andaj e qan Edhe qesh Pa ja shpegu kur kush Se jetu qesh Madje djetarët ton Aj kur qesh nuk mundet me dhe në shpjegim nëse i pi, qka jetu po fjes, aj nuk e di se ështu kesh kur qan nuk di me than se si janë të qajt ama aj qan dhe e përjeton djenjët të qajt të rrit, pse val nga se ka thonë Allah u gjele gjelelu fitrat Allah, që shtu Allah ka kryu kë nuk shmangët anda i djetarët kanë than nuk ka mundim më të madhë për mohuesit për jo besimtarët për ateistët Se sa në tërshmëria Në tërshmëria e mundon njëriun Në tërshmëria në dërgjegja e mundon njëriun Andaj në dërgjegja Apo në tërshmëria Me cilat dëshprej që e quajmë Osh prej fakteve dhe argumenteve Që njëriju nuk ka mundësi Ti përjeton sendet e huaja Si sendet e veta Andë Allahu Gjelle Gjellalu është argumentu e me këta Thapë nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Në adhidhe që e kanë transmitu iman Bukhari <coughs> Dhe iman Muslimi Thapë nga mberi aleyhi sallatu e selam El halal u bejin O el haram u bejin Halal e është i qart El e juar është i qart Dhe harami është i qart E jotja mbetet e jotja Dhe harami nuk bat e jotja Edhe nëse ti i banë në rëthanat për me shvidzue për një kote caktuar. Andaj, në tërshmëria është prej argumenteve dhe mjeteve të cilat Zotë i onë të bare këvo të ala i ka instaluën në shpirtat tonë, në nërgjegjet tona për ta kuptue botën e cilat në rëthan dhe për ta kuptue se qëlimët e kryimit tonë nuk janë të rasisme dhe prej argumenteve dhe prej pyre tjeve që mësë shumë ti i banë në tërshmëria tështë Eç argumentojnë për madhështinë Allahu xhelal xelalu është se fitra, është ajo e cila e bën pyetjen pse jam këtu? Dhe çka më andej? Dhe çka pat përpara? Andaj njeriu me trup jeton në kohën e tashme. Dhe trupi i ti tij nuk ka mundësi me lvizë përveç në kohën e tashme. S'ka mundësi me lvizë në kohat e ardhmë apo të kaluara. Mir, po mendja e ti shkon të kaluarën, e shkon të ardhëmën, dhe me ndonë të shka pas vdekjes, dhe me ndonë të shka vjen ma andej, edhe kjo argumenton se njëriju nuk bëho të rahat, dhe eris atjet në, si për facit e dhejo, me trurin e tira. Andaj direttarët kanë dhonë, në atërshmëria i banë pythje njëriju të brenda, pse? Pse kjo? Kusht ka si elë? Ku do të shkosh? Shfar do të ketë pasë? Pse vdesin njërëzit, pse ndroj njërëzit jetë, pse varosëm, pse shpirtis bëhë të rahat, ketë këto pyjtje i banë të tërshmëria, nëse nuk ja jep për gjitët e duhura, njëriju ka me mbet në mjerim. Ande Allahu Gjene Gjelaluhu, këto pyjtje i shëron në Kur'anin e tina, në librin e tina, dune në thanë, po, e hasi bel insenu, e jutra kesu dhe, a me ndon njëriju tjetë, Ilan, pa logari, pa qëllim, pa sënim, pa nga një agjen të caktuar, asësi, kella, kurse si tëtë të Allahu gjellë gjellalu, inna khalakënël insana, fi ahseni të kuim, nëja kena kryuar njëriun në formën më të bukur, në formën më të bukur, nuk ka më, më bukurisë, nëja kjo qëka në ka kryuë, zotë i onë të e bare, kjo e të ala, me të gjitha aftësit për të kuptue jetën tonë. A ndaj na trashmëria, të ndaruar xhamat, e bën njeriu me u ndal njerët e lejuara dhe me i shfixohet vetat dhe me i thon ndal të huajave. A ndaj ne argumentojemi me na trashmërinë për ndërzejjen. Ndërzejja dhe vet llogaritja dhe vet kritika dhe vet marrja në llogari është për elementëve që e ngritë një rihun lartë Tha pëngamberi sallallahu aleyhi sallam Në aditën se kanë dherë iman Bukhariju Dhe iman Muslimi Ka thamë pëngamberi aleyhi sallatëve sallam Inna mimma edraken nës Min kelamin nubua Ajo që ka njërzit edim Nga fjalët e pëngamberve është Inlem të stëhi Fës nëmashitë Nëse s'ke tërpë Bandë që ka të dushë Kjo është rezimeja e në tërshmërisë. Kjo është rezimeja e në tërshmërisë. Cila është të tërshmëria? Nëse nuk ke turpë, nëse nuk e ndjenë, gabimin, gjunajnë, rëshqitjen, padrejten, zulumin, krimin, banë qëka dushë. Nga se nëse prishet të, të tërshmëria, atër s'ka mundësi dhe nuk ka mekanizma dhe mjetë që ka e ndresi njëriju. Njëriju si, si ndreqet, si regulohë, si kaldoj Nëse fillim misht, aje ka afcin për të kuptu se kjo ishte gabim Nëse e ka afcin dhe takatin për të kuptu se ishte gabim Dhe afcin për të kuptu e se si përmjësot Ater ka rrug të përmjësimit Andetapingamberi, are i salatë të selam Nëse nuk ke turp, që ishtë du shë banja Nga se shka rrug, turpi nështë është element i natyrshmërisë dhe me natyrshmëri argumentohem për fuqinë e Allahut te bareke u teala dhe argumentohem se Allahu xhella xhelalu na ka krijuar në formën më të bukur në pamjen më të bukur na ka dhuruar Allahu xhella xhelalu si na ka dhuruar vesh na ka dhuruar dëgjim na ka dhuruar shikim na ka dhuruar tru na ka dhuruar ndërgjegje natyrshmëri dashuri urrejtje hidrim gjenësi na ka dhuruar na ka dhuruar lot na ka dhuruar gzim të gjitha këto për tu plotësuar njeriu në jetën e kësaj bote dhe për ta shembullie ahiretin Me disa grimca të vogla nga jeta e kësaj bote, elusim Allahun te bareke o te ala, që Allahu o jelle jlaluhu na ndriçon mendjet tona me kuptimin e fjalës së Zotit te bareke o te ala. Elusim Allahun jelle jlaluhu, që Allahu te bareke o te ala na i zgjat nëi rrit ndërjexhet në brendit tona. Elusim Allahun jelle jlaluhu, që Allahu te bareke o te ala rinin e muslimanëve, Allahu te vëddison. Elusim Allahun te bareke o te ala, që Allahu o jelle jlaluhu na ndriçon shpirtat tona me Kur'an, na ndriçon shpirtat tona me fjalën ata e ngamberi sallallahu alaihi wasallam namun sonallahu jalla jalaluhu me punua veprat e mira deri ne ditën e fundit te ksa jete elusim allahun jalla wala te allahun namazet ton allahut i ban qabul elusim allahun jalla wala te veprat e mira allahut e regjistron ne regjistrin e veprave te mira e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin